Ti lidé vzadu se odpoutali ze sedadel a zaklapli bezpečnostní karabiny do pogumovaných úchytů na zbrojích. Připojená pružná lana nám zabrání vypadnout ze dveří a vstříc smrti, pokud začne skipy nečekaně manévrovat. Navzájem jsme se zkontrolovali, že jsme řádně zajištění. Edwardovi to jako obvykle bylo jedno, protože orky maličkosti jako bezpečnost nezajímaly. Pokud se něco zvrtné, Eda uvnitř udrží prostá síla jeho drsňáctví. Když byli všichni připraveni, Trip trhnutím otevřel dveře a já udělal to samé s druhými. Udeřil do nás poriv mrazivého větru. Sakra, to je ale kosa! Milo a Trip přesouvali těžkou 240 na její místo vlevo. Já si vzal Julianu pušku, Přehodil jsem si popruh přes hlavu a pravou ruku, protože kdybych upustil její pušku za čtyři tisíce dolarů, na místě by mě zabila. Vystrčil jsem jednu nohu, zapřel se o schůdek a vyklonil ven. Odhalenou kůži ve tváři okamžitě poštípal mráz. Nenapadlo by vás, jak ledová nevada je, ale vysoko na poušti to byla v lednu vážně síla. Hej, to je osvěžující! Zarazil jsem dvacetiraný zásobník, zatáhl nabíjecí páku a poslal do komory stříbrnou třista osmičku. Pak jsem byl opravdu vděčný za poproh, který mi umožnil uvolnit ruce a zašátrat jimi v brašně, dokud jsem nenašel lyžařskou masku. Nejdřív jsem si natáhl ji, pak jsem si na hlavu znovu nasadil sluchátka. Tryb dostal stejný nápad jako já, taky si natáhl masku. Pocházel z Floridy a obvykle se začínal klepat při 15 stupních, takže právě určitě proklínal svůj život. Teď jsme oba vypadali jako et. Milo, který se narodil v Fajdahu a byl zdánlivě proti mrazu imunní, zaklapl nábojový pás a trhnul nabíjecí pákou kulometu. Levá strana připravená! Brašné na mé zbroji byly plné zásobníků s dvanáctkami do Annihilátora. Jednu tašku se zásobníky do M14 jsem měl na podlaze, prostrčil jsem po pruhem nohu, aby mi nevypadla. Zet na pravé straně připraven. Jedna minuta, zaburácel Skypy, což samozřejmě znamenalo, že se bude měnit muzika. Nevím, jestli to byla náhoda nebo schválnost, že jsme najali elfku, což by u Skypyho vyžadovalo pochopení konceptu národních států, ale jeho výběr... Mein Brenit od Ramsteinu budil značné podezření. Odklopil jsem kryt zaměřovače. Stále zbývalo pár minut světla, proto jsem ho chtěl maximálně využít. Nebyl jsem sice Julie, ale s puškami mi to docela šlo a z téhle těžké upravené M14 jsem střílel tolikrát, že jsem se na její přesnost mohl spolehnout asi bude lepší začít se skalpelem, než přejdeme na majlův sekáček na maso. Dej mi slušnej úhel, skipy! Vrtulník se lehce natočil. Do výhledu vplula vysoká cedule čerpací stanice. Když jsme přeletěli silnici od Země nás dělilo jen 15 metrů. Benzínka byla ošklivá budova s malým temným koloniálem nalepeným na garáž stvárnic. Dveře garáže byly otevřené, uvnitř parkovalo starší auto s otevřenou kapotou. Fungovala tu jediná pumpa, ani nad sebou neměla střížku. 20 metrů za pumpou stál starý úzký mobilní dům. Celá oblast byla lehce poprášená sněhem. Všichni Němci jsou na parkovišti, upozornila nás holy. Přátelé mají šedočerné maskáče. Vidím je. Za odtahovým vozidlem se krčilo pět postav. Pestrobarevné sportovní padáky byly rychle opuštěny, vítr je táhl po dálnici jako duhové stepní běžce. Policejní auto parkovalo hned vedle garáže. Dveře na straně řidiče byly otevřené, viděl jsem z nich vyset pár nohou. Díval jsem se na Němce, když dva z nich vstali a přeběhli k autu, ostatní je kryli. Jejich zbraně mířily na benzínku, tak jsem přitiskl pušku ke tváři a přiblížil si okno, abych viděl, co je uvnitř. Upravil jsem zaostření na optice Leupold, dokud nebyl obraz křišťálově jasný. Velký stín se prohnal koloniálem a zase zmizel. Co to sakra bylo? Identifikace, zakřičel Tryb. Nebyl jsem si jistý, co jsem viděl. Bylo to široké, minimálně metr dvacet, výšku a barvu jsem ve tmě neodhadl. Vypadalo to ježatě. Překvapilo mě to, ale je to velký a rychlý. Dál jsem pátral. Uvnitř budovy byl hrozný nepořádek. Převržené police, pár rozbitých oken, něco vylité na pultu. Nemohl jsem poznat, jestli je to krev. Heinz se stále pohyboval, ale pomalu klouzal nad silnicí. Čerpací stanice se nacházela uprostřed malého údolí. Všude kolem se rozkládaly kopce, ale zůstávalo tu 40 metrů rovinky všemi směry. Jestli ta věc vyběhne, bude se moct schovat jen za a kameny příliš malými v porovnání s tím, co jsem viděl. Pokud to není neprůstřelné, je to v pasti. Obrátil jsem pozornost k Němcům. Dva běžci se dostali k dálniční hlídce. Jeden muže popadl v podpaždí, zatímco druhý couval vedle nich, sledoval budovu. Náhle se jedno z předních oken vysypalo ven, ale neviděl jsem, co to způsobilo. Němci spěchali za odtahové vozidlo, ale nestříleli. Co to udělalo? zeptala se holi. Těžko říct. Pátral jsem skrz hledí. Sledoval jsem třpitivou cestu z rozbitého skla vedoucí ze stanice. Něco bylo prohozeno výlohou. Našel jsem to na kapotě policejního auta. Počkej, mám to! Ale k čertu! Co? Těžko se to poznávalo, protože to bylo celé pokroucené a červené, ale byl jsem si dost jistý, na co se dívám. Myslím, že je to lidský trup. V obchodě se něco pohnulo. Schodilo to další polici. Přiklánil jsem se k předpokladu, že uvnitř nejsou žádní přeživší a proto bychom měli celé místo rozstřílet a pro jistotu ještě podpálit. Ale já neviděl to, na co se díval Lindemann. Možná se s tím chtěl pokusit domluvit nebo zkusit nějakou jinou blbost. To nikdy nevíte. Teoreticky velení připadlo mě, ale Milo byl mnohem zkušenější než já. Erl mě nechával velet, protože Milo se jako velitel necítil moc dobře, ale to neznamenalo, že nemohu použít jeho nadřazený mozek. Jak bychom to podle tebe měli zahrát? Benzinka je dost daleko, abychom mohli zničit budovu a nevyhodit nás přitom do vzduchu. Ale... Milo si zamyšleně prohrábl dlouhý zrzavý plnovous. Klaus stojí nohama na zemi. Rozhodnutí bychom měli nechat na něm. Viděl jsem, jak jedna postava v maskáčích postupně ukazuje a vydává rozkazy. O zlomek vteřiny později se všichni zvedli a zahájili palbu na garáž. Zbývající okna se vysypala. Rozklené regály uvnitř se rozpadly. Jeden z Němců něco hodil do otevřených vrat garáže. Lindemanovi muži se jako jeden přikrčili za autem. Následovala hlasitá exploze, ze všech otvorů se vyvalila kaskáda prachu a kouře. Na parkoviště se vykutálela osamělá poklice. Víš, ti chlapi se mi začínají líbit, řekl jsem. Heinz mířil čumákem na budovu, zatímco pomalu plul nad parkovištěm a majlo a já jsme vyseli na popruzích ven, abychom mohli střílet současně. Přece jim nenecháme všechnu zábavu. Milo v FM 240 zaburácel a protože každá pátá střela byla stopovka, Milo zasypával fasádu koloniálu neustávajícím proudem rudých záblesků. Várnice praskaly a rozpadaly se. Majlo pohyboval hlavní ze strany na stranu, kompletně to místo demoloval. He, pěkný. Skippy měl efekty stopové krát. Jakmile majlovi došly jeho dvě stovky střel, okamžitě otevřel kryt, zatímco mu trip podával čerstvý pás. Tohle je skvělý, ale kež bychom sebou přinesli rotačák. 602 střelu za minutu by byla ještě větší bomba. Vlastně jsem dneska sebral brožuru k novýmu modelu. Zatímco Majlo pokračoval v obhajování zakoupení dalšího rotačního kulometu, já dál sledoval budovu, vyčkával jsem. To místo bylo v traskách, ale po stvoření ani stopa. Museli jsme ho zasáhnout. Otázkou bylo, zda stojíme proti tvoru, kterému by na tom záleželo. Během střelecké smrti zmizel poslední kousek oranžového slunce. Stíny se prodlužovaly, ale na noční vidění bylo příliš brzy. Štěstí, že optika Leopold zachytávala tolik světla, viděl jsem skrz ní docela dobře. Rychlý pohyb uvnitř zničené garáže. Přesunul jsem tam hledí právě ve chvíli, kdy se něco ježetého a černého snažilo protlačit kolem auta. Garáž! Můj prst vklouzil podlučík a posunul pojistku. M14 vyštěkla. Závěs na vrtulníku není nejpevnější pozice. Zpětný ráz mi zvedl hledí. Sklonil jsem ho zpátky k obrysu pohybujícímu se kolem auta. Vystřelil jsem znovu, určitě jsem ho trfil, ale moje další úspěchaná kulka jen prorazila díru do předního nárazníku. Stvoření jsem zahlédil jen na chvíli, určitě šlo o insektoida s dlouhýma děsivýma nohama a tělem porostlým hustou černou srstí. A byl velký jako kůň. Monstrum oběhlo roh budovy a rychle se ztratilo z dohledu. Vyrazila za ním čtveřice Němců. Z jejich hlavní se zablesklo, když dvora dostali na možku. Zvláštní vibrace na hrodi. Chvíli trvalo, než jsem si uvědomil, že je to můj telefon. Špatné načasování. Můžou nechat zprávu. Auvené, zvedni svůj mobil, nařídila mi zepředu holi. Jak? Protože jeden z těch chlapů na zemi přehnaně předvádí, jak telefonuje a ukazuje přitom na nás, jako bychom hráli šarády. Aha, Teřinku trvalo, než jsem našel správnou kapsu. V žádném případě bych ho přes řev rotorů nemohl slyšet, což Lindemanovi došlo a proto mi poslal textovku. Pod kontrolou je náš... Ty chamtivej parchanté! Lindeman chce, abychom se stáhli. Chcete pomoct? Policista potřebuje odvoz do nemocnice. Nevěřícně jsem dlouze vydechl. Skippy, můžeš přistát u té vortahovky. Skippy souhlasně zabručel. Přečetl jsem textovku ostatním. Právě nás odstřihli od monstra. Odepnul jsem se a byl připravený seskočit hned, jak se naše kola dotknou asfaltu. Klaus Lindemann na mě čekal, na sobě trochu nezvyklou šedočernou skvrnitou zbroj a ve tváři příliš sebevědomý úsměv. V jedné ruce držel G3K a v druhé moji vizitku. Takhle sehnal moje číslo. Doufal jsem, že budete na palubě. Děkuji vám za pomoc, pane Pite. Křičel, aby ho bylo slyšet přes vrtulník. My tu však byli první. Odsud si to převezmeme. Nebo je tu ještě něco? O To si kurva píš? Co si mám s kurvou psát? Nechápal s nehranou upřímností Lindemann. Obávám se, že tento výraz neznám. Moje posádka věděla, co má dělat. Vyskákali ven hned za mnou. Holito to trvalo nejdéle, protože se musela vysoukat z kokpitu, ale co by náš nejlepší zdravotník okamžitě zamířila ke zraněnému muži. Trip a Milo je krely. Edward se pomalu přiloudal ke mně, po cestě do různých míst dloubal meči. Nepřišli jsme vám vyfouknout odměnu, ale vy nevíte, co je ta věc záč. Jdeme s váma. Lindeman se zarazil, poslouchal svou vysílačku. Na tom už nezáleží, protože ten tvor je zneškodně na brzy bude mrtev. Moji muži už ho mají. Zede, přiběhla ke mně holi. Ten polda je na tom špatně. Vážné řezné rány a příšerná ztráta krve musí hned k doktorovi Použili jsme škrtidlo, dodal Lindemann. Zranění na noze je velmi vážné. Smůla, že Gretchen neletěla s náma. I kdyby byla na cestě sanitka, Skypy stále představoval nejrychlejší cestu odsud. Naložte ho do hajndů, nevíme ale, co ho dostalo. Žádný strach, jestli se začne v něco měnit, vykopně ho ze dveří. S holijeným nemilosrdným nadšením se nedalo hádat. Navíc trip už muže odnášel do vrtulníku bez ohledu na to, co bych řekl. Pokud se nezmění v ptákodlaka, mělo by to stačit. Holy se vrhla na svůj nový úkol. Ujistím se, že bude lovců Monster SRO přiznáná asistence, snažil se mě uchlácholit Lindemann. Tohle na mě neplatilo. O tím si buď sakrejstej. Odešel jsem zpátky k Haindu, uložil do něj Julino pušku a vytáhl anihilátora. Přestože byla Juliina puška pěkná hračka, mít svůj mohutný, strašlivý, plně automatický kalašnikov se stříbrem vyloženým bajonetem a středním granátometem bylo zvláštně uklidňující. A protože já jdu s váma, ta není nutné. Možná to má kamarády. Odvrátil jsem se od Lindemana, když ke mně přišel Milo. Odveste ho do nemocnice a informujte Julii. Trip a Ed jdou se mnou. Edward poplácal lílec meče na znamení, že rozumí. Milo uznale kývil na Lindemana. Ta fintu spadákama, byla Fekana. Děkuji. Lindeman se lehce uklonil. Vy musíte být Milo Anderson, Edison, lovu monster a da Vinci kreativní destrukce, nebo snad destruktivní kreativity? Vaše práce je legendární. Přísahám, že Milo červenal. Ach, to je hrozně přehnaný. Dejte mi sakra svátek. Pořád jsem měl mizernou náladu, že jsem o pár vteřin propásl tak neskutečně velkou odměnu. Jdeme. Lindemann, Trip a já jsme zamířili ke garáži, Zatímco Haind vzlétl a oháněl pryč se zbytkem mého týmu. Vždy se rozhostilo opravdu silné ticho, když jste dlouho poslouchali Haind a Skippyho muziku a pak to najednou zmizelo. Větrem uhlazená poušť byla strašidelně klidná. Klausy Lindemanné, tohle je Trip Jones, řekl jsem a ukázal na svého přítele, který si sundával lyžařskou masku. Bez větru bylo znatelně tepleji. Trip si s Lindemanem potřásl rukou. Jeden z nejlepších lovců u nás. Eh, tohle už přeháníš, usmál se Trip. A tohle je Edvard. Ten si masku samozřejmě nechal. Nenapadlo mě, jak našeho orka představit, protože bychom je naopak měli udržovat v tajnosti. Naštěstí v přicházející noci nebyly zelená kůže a žluté oči tak patrné. Ed k potřesení nenabídl. On je náš administrativní asistent. Chápu, řekl Lindemann, prohlédl si Edvarda a spoustu jeho špičatých zbraní, ale dál to nekomentoval. Stvoření jsme stopovali snadno, zanechávalo po sobě chaotickou cestu z pět centimetrů širokých děr ve sněhu. V dalších prohlubních jsem poznal místa, kde dopadly žhavé nábojnice a okamžitě se protavily skrz. Mohu vás, pánové, ujistit, že vás o peníze za asistenci neošedím. Berlínští krymové mají své zásady. Pan Herbinčer vás jistě o naší poctivosti ujistí. Mluvil o vás s respektem. No, vlastně je hodil do kategorie v pohodě, místo, aby skončili mezi kretény, což byl asi nejlepší kompliment, jakého se mohli od Erla Herbinchra dočkat. Já vás nespochybnuju. Mě hlavně zajímá, kvůli čemu byl všechen ten poprázk. Aha, v tom případě jsme dohodnuti. Stála tu malá dřevěná chata. Kolem dveří prosakovalo slabé světlo, ale stopy monstra se k ní nepřiblížily. Překročili jsme plot a prošli mrtvou zeleninovou zahradou, než jsme našli zbývající čtveřici lovců u jednoho starého přívěsu. stáli v půlkruhu pušky zapřené o ramena, na zbraních připevněné baterky osvětlovaly jedno místo na konci přívěsu. Jeden z lovců na nás německy zavolal, než na svého šéfa začal chrlit informace. Proč je dům? Prázdný, vypadá to na jediného obyvatele, starší muž, mechanik. Nepochybně mrtvola, která nyní zdobí policejní vůz. Když se lovce obešel, konečně se monstrum spatřil. Tohle? Užasl tryb. Byl to obří pavouk. Nebo co z něj zbylo? Byl provrtaný kulkami, nohy stažené pod sebou, těžko se rozeznávaly jeho obrysy. Jasně, tarantule velikosti labutě z kolotače byla děsivá, ale ne 10 milionů dolarů děsivá. Podle našich standardů nešlo o nic mimořádného. S přihlédnutím k velikosti a vážnosti zamoření to mohlo hodit maximálně pár tisíc dolarů. Nerozumím, řekl Lindemann. Vyštěkl rozkaz na jednoho svého muže, který sklonil pušku a vypálil několik střel. Kulky zasáhly a rozhodili po sněhu kusy rozervaného masa. Ani se to nehnulo. Určitě to bylo mrtvé. Lindeman přišel přímo k pavoukovi a šťouchl do něj botou. Převalil se na záda. Osm mnohou se roztáhlo, odhalili rozcupované břicho. Do sněhu se vyvalila žlutá střeva. Zajímavé! Myslel jsem si to samé. Tohle je moc jednoduchý... Jeden z nováčků v mojí třídě dostal tu těchto těhle věcí po domácku vyropenou pompou. Velká škoda, že tu Albert Lee nebyl. On byl na obří pavouky expert. Náš knihovník se vlastně rychle stal expertem úplně na všechno. Lee dokonce zavedl ve společnosti program, kde lovci museli povinně po každém případu odevzdávat hlášení, aby on mohl sepsat chování, reakce a slabiny monster, zanalizovat to a archivovat pro budoucí použití. Byl to vážně skvělý nápad, ale já se pisování zpráv ze začátku vážně nenáviděl. Připadal jsem se jako ve škole, ale když měl jí sjel, že píšu zbytečně upjatě a snažím se neodporovat předchozím hlášením, uvolnil jsem se a psaní zpráv šlo najednou mnohem přirozeněji. Jeden z Němců promluvil anglicky. Mohlo by jich být kolem víc? Na takovou odměnu by se to musela nacházet celá kolonie, řekl Lindemann. Kdo z vás pavouka složil? To jsem byl já. Ozval se další Němec, taky mluvil anglicky, abychom se s trypem necítili odstrčeni. Evropané bývají takhle nápomocní. Dobrá práce, Hugo. Můžeme hovit spata udělat z něj hračku pro tvoje děti. Ve tvém bytě se bude vyjímat. Nic lepšího se s tak mizernou potvorou dělat nedá. Lindemann si ulevil kopnutím do monstra. Jakou s náma strikn hraje, proč s námi všemi plítval na tohle? Přežil jsem štutgardský masakr, vrtěl Hugo hlavou. Viděl jsem hrůzy, jaké si nedokážete představit. Odměnu mi osobně předala kancelářka a s ní i čestné uznání. Hnusí se mi pomyšlení, že jsme zastřelením přerostlého pavouka vydělali víc než přežitím pekla na zemi. To nedává smysl. Mám v úmyslu slíbenou odměnu vybrat, sliboval Lindemann. Americká vláda nikdy nedávala moc smysl. Podíval se na mě. Bez urážky. Odfrkl jsem si. O tomhle se s ním hádat nebudu. U PKM sem brzy dorazí z prvního místa útoku. Určitě už je na cestě i policie. Udělejte fotky, nařídil Lindemann. Donesli se mi zvěsti, že Úřad pro kontrolu Monster ničí důkazy, aby znemožnili vybírání odměn. O to pro mě byla novinka, ale ve vteřině tu blikali dva digitální foťáky. Tihle chlapy uměli být efektivní. Trip mě odvedl stranou. Něco to smrdí. Já vím, je to moc jednoduchý. Před Němci jsem nechtěl o Erlobě přítelkyni mluvit, ale jeden pavouk nemohl v žádném případě dostat vlkodlaka. Jeden moc moudrý muž když si řekl, že neexistuje nic jako oběd zdarma. Tohle se podle mě nebezpečně pohybuje na území neplacených obědů. Trip se podíval na přívěs. Du se porozhlédnout kolem. Vezmi si Eda, drž ho taky dál od federálů. Majersovo prozatím, neptej se a nemluv, pokud je to ork už možná neplatí. Kéž bych na to pomyslel dřív, než jsem tu Edvarda nechal. A kam vůbec šel. Trip mi to ukázal. Edward si to namířil k mrtvému pavoukovi a prohlížel si ho. Vytáhl jeden z mnoha nožů schovaných na jeho těle, dřepl si a odřezal pár centimetrů na konci jedné nohy. Prohlédl si kus masa, pak ho zabalil do cáru látky a schoval do kabátu. Něco je špatně, Ed. Edward se na mě podíval, byl viditelně zmatený. Snažil se najít slova. Anglicky nemluvil ani zdaleka tak dobře, jako jeho bratr. Páv, ok, neskutečný. Mně skutečný připadá, namítl Trip. Co ti myslíš? Ed zvedl jednu ruku, zastavil mě. Jediným hladkým pohybem tasil jeden ze svých mečů. Trip i já jsme instinktivně zapřeli pušky o rameno a namířili je na boudu. Lindeman zaregistroval pohyb a zvedl H plus K. Všichni tři jsme se rozptýlili. Edward se na mě podíval, přikývl a prudce otevřel dveře. Byl to kurník. Světlo, které jsem předtím viděl, pocházelo z jediné velké žárovky, která ptáky zahřívala. Bylo tam pár slámou pokrytých polic, kde si slepice dělali hnízda a kladly vejce. Edward se rozhlédl a zasunul meč do pochvy. Trip a já jsme pomalu sklonili zbraně. Edward se vybral velké bílé kuže, sáhl po něm a zvedl ho. Pták vypadal značně nervózně. Edwarde, proč bereš to kuže? Edward kuže opatrně zastrčil pod jednu ruku. Oběť. pro duchy rotorů. S tím odešel k přívěsu. Překvapenému tripovi vteřinku trvalo, než si vzpomněl, že by měl jít za ním a následoval ho. Lindemann se zastavil vedle mě. Váš administrativní pracovník je zvláštní chlapík. No krádežku řeté, to určitě skončí v jeho příštím hodnocení. Kapitola sedmá Zatímco trip kontroloval přívěz, já proskoumal obchod. Německá výbušnina a majlova šílená minutka zničili všechna světla, tak jsem si na cestu musel svítit baterkou. Dílnu jsme vážně zdemolovali, co se mohlo rozbít, se taky rozbilo. Nakukoval jsem za bedny s nářadím a svítil do nádrží s olejem, ale jediní pavouci, které jsem našel, měly normální velikost Navíc odpálení bomby v tak malém prostoru dělalo divy, když došlo na odstraňování pavučin. Na záchodě se neuklízelo celé roky, ale na tom stejně nezáleželo, protože mísu pár střel 7,62 rozstříštilo na porcelánové střepy. Vodovodní potrubí bylo přerušené a zalévalo všechen ten bordel. Koloniál za nyní rozsekanými dveřmi byl v ještě horším stavu. Vždycky to bývalo temné místo, ale teď na děravých stěnách zůstal vyset jen dívčí kalendář z 8.90. Zápach motorového oleje a nemrznoucí tekutiny byl zničující. Podlahu stísněného prostoru pokrývala jedna velká louže. Pod botami mi křupalo rozbité sklo, když jsem obkroužil pult a našel zbytek majitele. Nedokázal jsem se na něj dlouho dívat, což s ohledem na to, čím se živým o něčem vypovídalo. Ve vchodu se něco pohnulo. Lekl jsem se, pruce se otočil a zvedl anihilátora. Byl to jen nějaký chlap. Rychle jsem sklonil hlaveň anihilátora stranou. A takhle by se s klidem blížit neměl. I do strany skloněná baterka odrážela dost světla, abych na něm poznal, že je to mladík kolem dvaceti, Aziat v dobré kondici, s krátkými vlasy a pečlivě učesanou pěšinkou, beze zbroje, ale v neznámé olivové kombinéze. Styl jeho oblékání mě varoval, že dorazili konkurenční lovci. Kdo si? Mladík na mě zíral, neodpověděl. S ohledem na všechny zahraniční společnosti, které jsem strikn vyslal, nemusel umět anglicky. Dneska už jsem spoustu lidí potkal, ale jeho jsem neznal. Mluvíš anglicky, s kým tu seš? S kým? Sem se. Párkrát zamrkal, zmatený, pak si promnul obličej, jako by se právě probral. Já nevím, asi s někým. Musím ji najít. Jeho angličtina byla perfektní. Koho hledáš? Pohyboval se pomalu. Nejistě, by zničený obchod viděl poprvé. Podíval se za mě a spatřil hromadu údů a orgánů, která bývala člověkem. Děje se to znovu. O čem to? Došlo mi, že je neozbrojený, nebo jsem u něj při žádné zbraně neviděl. Podle vojenského střihu oblečení jsem ho považoval za lovce, ale proč by sem přišel beze zbraně? Přimotal se sem jen někdo místní? Nezdálo se však, že by ho mrtvola šokovala nebo znechutila, jen ho to zklamalo. Kdo si? Zede, otočil jsem se k tripovi, který přišel přes dílnu. S kým tu mluvíš? Obrátil jsem se zpátky, ale mladík zmysel. Vyrazil jsem k východu, šlápl dolouže že oleje, uklouzl a málem upadl, ale sklouzl jsem se a vyběhl ze dveří. Venku jsem se rozhlédl na obě strany. Zmysel. K parkovišti to byly jen tři metry a já tam viděl pouze policejní auto a nic. Jsi v pořádku? Zeptal se mě trip, když za mnou vyšel ven. Zrovna jsem s tím chlapem mluvil. Stál přímo tady. a Azejskej kluk asi takhle vysoký. Zvedl jsem jednu ruku do výše ramen. Otočil jsem se kolem dokola ale chladná poušť zůstávala prázdná. Měl jsem ho za dalšího lovce. Trip nejistě vytáhl brýle pro noční vidění a propátral přes ně parkoviště. Já se podíval na odtahový vůz, ale cizinec byl pryč. Divný. Kdybychom měli normální práci, zasmál bych se a řekl, že si ho představuješ, ale opružná mysl... Zopakoval jsem neoficiální moto lovců Monster S.R.O., když jsem si rukavicí promnul obličej. Přísahal bych, že jsem mluvil se živým člověkem. Možná mě Lokoko včera večer praštil silněji, než jsem si myslel. Oť se propadnu, jestli to vím. Tryb vypadal, že mi chce něco ukázat. Co pro mě máš? Tryb zvedl obal DVD. Ty miluješ B. filmy? Viděl jsi tohle? Terortule, ne! Na obalu holku v bikinách ohrožoval příšerný CGI pavouk. Otočil jsem obal a četl. Šokující příběh, mistrovské speciální efekty. Zmutovaný pavouk ohrožuje tábor pro neposlušná děvčata. Oznámkováno jako R kvůli násilí, jazyku a nahotě. Teror, tarantule, terortule. Musím si to přidat na seznam do Netflixu. DVD je pořád v přehrávači. Myslím, že se u něj včera bavila naše oběť. Vidíš to samý, co já? Znovu jsem se na obrázek podíval. To není. Podezřela se to podobalo mrtvé věci u přívěsu, když ten skutečný byl mnohem děsivější. Přesně. Náhoda? Kdybych se díval na čelisti noc předtím, než mě při surfování ve žraloky za zamořeným oceánu jeden sežere, to by se jako náhoda uznat dalo. Ale teror děsivá tule uprostřed ničeho v nevadě, která není zrovna vyhlášená obříma pavoukama, jak mizivá je to pravděpodobnost? Musíme se zeptat lího. Toho obří pavouci děsí. Vzadím se, že by ho hned poznal, ale ta pravděpodobnost. Astronomická? O tripe, vím, že to uráží tvoje baptistické vyznání, když kleju, ale co se to tady kurva děje? Trip ukázal k severu. Blíží se vrtulníky, vždycky se můžeme zeptat u PKM. Úřad pro kontrolu Monster dorazil o pár minut později. Přehnali se ve dvou vrtulnících Black Hawk a jednom Apache. A předvedli dramatické antré, když sieli jeli a na všech něčeli. Varoval jsem Lindemana a jeho muže, co mohou čekat, proto jsme byli připraveni v klidu odejít. Reakce zasahujících agentů UPKM nebyla ani zdaleka tak surová, jak jsem byl zvyklý. Dokonce nás ani nepřinutili lehnout si tváří do sněhu, zatímco by na nás křičeli rozkazy. Měl jsem podezření, že za to mohl agent Archer, který si jel pola nějako první a hned mě poznal. Lindemann začal vysvětlovat, co se stalo, ale všechno se dost komplikovalo, když s kvílejícími sirénami přijela nevadská dálniční policie a federálové se začali hádat s místními, kteří byli vážně naštvaní a chtěli hledat svého muže v nouzi. UPKM držel policisty dál od obřího pavouka, ale dovolili mi vysvětlit tým, že jsme jejich kamaráda odvezli vrtulníkem. Samozřejmě přitom v mém stínu stál jejich agent, aby se ujistil, že nebudu vykládat o monstrech. Monstra? Co to říkáte? Za nesmysly! Trochu se to začalo uklidňovat, když se jim přiz jejich dispečink ozvala holy a ohlásila, že jsou na cestě do nemocnice. Potom se scéna proměnila v cirkus. U jižního silničního záterasu zastavilo pár motorek slovci, co ve Vegas zbalili tu nejrychlejší věc, jakou mohli. Jako další dorazili v několika SUV s kouřevými skly paranormální taktici, po cestě museli porušit spoustu předpisů o rychlosti. Z dálky jsem sledoval Armstronga, jak se hádá s agentem Arscherem, když je UPKM odmítl pustit za zábranu. Erlova skupina, která letěla tryskáčem, dorazila z opačného směru, jeli ve dvou vypůjčených pikapech. Zasekli se na druhém záterasu. Poslal jsem za nimi Tripa a Edwarda. Trip sebou vzal DVD a Edward stále držel unesené kuře. Já si chtěl nejdřív s někým promluvit. Agent Franks byl uvnitř obchodu, dřepěl u těla, zkoumal masakr. Dva další agenti pořizovali fotky. Napadlo mě, že když mi ještě nevyhodili, oficiálně jsem tu asistoval, mohl bych něco zkusit. Hledáš nějaký použitelný náhradní díly? Jeho levý chodidlo vypadá v docela dobrém stavu. Franks vstal a podíval se na mě. Jak to vlastně funguje? Musíš to zkoušet, než najdeš chodidlo se správnou velikostí, protože jinak by nákup bod byl vážně o v té mě, líbí se mi tyhle, ale pravou chci desítku a levou třináčku. Psadím se, že tě obuvníci nenávidí. Odveďte pyta z pozemku, pověděl Frank svým mužům, pak se vrátil k hledávání. Když bude vzdorovat, střelte ho do obličeje. No, to jsou dost detailní rozkazy. Než na mě mohl první agent sáhnout, rychle jsem dodal, chtěl jsem si promluvit o mytologickém koni. Franks zvedl jednu ruku. Jeho muži se zastavili. Nechte nás! Agenti dobře věděli, že Franksovi se neodporuje. Sebrali si fotáky, probodli mě pohledem a vyšli ven. V rozbitém skle nadělali hrozný rámus. Co chceš, pité, Máš zapnutou vysílačku? Franks sklonil ruku a vypnul ji. Strikn, říká ti to něco. Hodně bílej chlap, trochu strašidelný. Ovládá stínovou vládní agenturu a rozhazuje miliony dolarů za monstrum, co normálně stojí pár táců. Přihořívá. Jen si klidně schoř. Zabručel Franks ani se na mě nepodíval. Znám ho. A neměl jsem to potěšení potkat ho osobně, ale víš, ta zakázka, na kterou nás všechny poslal, doslechl se i o té části, že pohřešuje jeden svůj tým? Franks na chvíli přestal dloubat do mrtvoly a zamítavě zavrtěl hlavou. Zajímavý, co si myslíš? Za předpokladu, že nám říká pravdu, se ztratil tým jednorožce, který zahrnoval jednu vlkodlačici. Podle Erla Hrybingera výjimečně talentovanou. Zaslechli jste něco o dalších pavoucích? Žádná odpověď. Vzal jsem to jako ne. Čekal bys, že se tu budou všude rojité řadit. Tenhle jediný malý škůdce měl sejmout zásahový tým z Monster s z Fonasilu, zmasakrovat dálniční bystro plný lidí, a pak rychlostí 50 kilometrů v hodině doběhnout sem a povečeřet vnitřnosti toho chlapa. Divný. Tím se snažíš říct. Jen nahlas uvažuju. Drží UPKM ve stejně jako nás? Já ve tmě vidím dobře. Ty ne. Pořád mi dlužíš ledvinu. Jednou někoho omylem střelíte a on to prostě nepřestane vytahovat. Na řidičáku mám nálepku dárce orgánů. Nechám tě připsat do závěti. Agent Franks dostane mé ledviny. Doufám, že na ně nespěcháš. Franks vstal. Dál provokuje, zjistíš to. To strik nechal se sadit Majersem, mám pravdu. Franks překročil mrtvolu a zamířil do dílny. Franksi, počkej! On naštěstí se zastavil, protože já bych ho zastavit nedokázal a nikdy bych chtěl. Majer se šmejt, ale my obavíme, že ať dělal cokoliv, bez ohledu na to, jak to bylo hloupé a neúčinné, chránil tím svou zemi. novej chlap, já nevím, o co jde jemu. Já jen vím, že se děje něco divného. Nejen v tomhle určitém případě, ale na celém světě. Majers to věděl, viděl vzorec, a já vím, že ty taky. Teď máš loutko místo šéfa a všechno řídí ten stínový chlápek. Oba jsme byli na druhé straně. Víme, co tam je. Já jen nechci. Dostaneš se někdy k věci. Předpokládám, že podle Frank'sových mlčenlivých standardů jsem právě odrecitoval projev. Jo, jasně. Nabízím ti svoji pomoc. Franks alespoň vypadal, že nad tím přemýšlí. Zaznamenáno. Pak mohutný agent prostě opustil místnost. Dvojice agentů, co čekali v uctivé vzdálenosti, se vrátila dodělat fotky. Tolik kesno chovat se mile. Ne, že bych se chtěl s Franksem příliš zaplétat, ale celá tahle situace mě znervozňovala. Ve vzduchu vysela změna a nebude k lepšímu. Rozptýlený myšlenkami nad dnešními podivnými objevy a novými otázkami jsem šel po tmavé silnici, mířil jsem za zbytkem lovců monster, co parkovali za policejním zátarasem. Nejvyšší čas jít domů. No, Vegas jako doma momentálně postačí. Ale aspoň tam bylo tepleji. Po zběsilém letu jsem se s radostí nabídnu, že odvezu auto. Sakra, klidně bych šaly pěšky. Po cestě mě zastavil křik. Nebyly to vyděšené nebo překvapené výkřiky. Na ty se lovci dokázali naladit nejrychleji, protože to obvykle znamenalo, že se vás něco chystá sežrat. Tyhle byly vzteklé a místo obav ve mně probudili zvědavost. Zastavil jsem se a naslouchal. A když jsem jim pořádně nerozuměl, nasadil jsem si ochraná sluchátka a nastavil maximální citlivost. Dva muži stály za garáží pod několika zbývajícími světly reklamní dole. Stál jsem uprostřed temné silnice, proto jsem je mohl trochu vidět, ale oni mě ne. Mohutná postava v kompletní ochranné zbroje musel být agent Franks. Hubenějšího muže v kabátu jsem nepoznával, ale byl to on, kdo tady křičel. Je mi jedno, co by udělal Myers. Myers se mimo. Tuhle operaci má teď na starosti taktická jednotka. Jestli se vám to nelíbí, zavalejte svému novému šéfovi. Stark vám řekne to samé. Neplečte se nám do cesty. Pane, Franks ani nezvýšil hlas, ale i tak se mu podařilo znít nebezpečně. Se vší úctou. Druhý muž jako by si neuvědomoval, jak smrtící Franks je. Já o váš názor nestojím, agente. UPKM je jen glorifikované zvládání davů a já tu nevidím žádné svědky, které by bylo třeba zastrašit. Zajistěte své malé silniční záterasy a napište tiskové prohlášení. Až bude třeba zmáčknout spoušť, zavoláme vás. Do té doby se o skutečnou práci postaráme my. Franks se zastrašit nenechal. Tohle páchne po rozhodujícím týdnu. A tam rozhodne taktická jednotka, až proskoumá důkazy. Ne vy, pan Strikn vás chce zpátky v Las Vegas. Nemáte v hlavě dost rozumu, abyste dělal politická rozhodnutí. Ošokovalo mě, že se Franks prostě nenatáhl a neurval mu ruce. Netušil jsem, že jde Frank se neskrývaně urazit a přežít. Ale Franks tam stál, naprosto nehybný. A prostě to přejal. Jak mocní lidé z jednorožce jsou. Ředitel Majers byl pošetilý. Prezident rozhodl. Vydržuji si vás na zabíjení věcí agente Franksy ne kvůli vašemu mozku. Jste relikvie. Jste monstrum, kterému příliš povolili vodítko. Vaši vodiči vám příliš dlouho poskytovali příliš velkou volnost. Teď sklapnete... Zapadnete do řady a budete dělat, co se vám řekne. Zapište si to do té své natvrdlé pancéřované hlavy a budeme spolu vycházet. Potřebujete mě, řekl Franks tak tiše, že jsem ho skoro neslyšel. Kdyby to bylo na mě, nechal bych vás rozebrat a obnovil bych projekt Nemezis. Cizinec byl skutečně tak pitomý a namyšlený, že se Franksovi vysmál. Franksovo vystupování se změnilo. Jen nepatrný posun v postoji, ale hrozba, co z něj náhle vyzařovala, byla cítit až ke mně. Franks přepnul z módu poslušný vládní zaměstnanec do módu roztrhám tě na kusy. Tohle bude dobrý. Cizí chlap si musel nepatrné změny všimnout taky, protože smích mu odomřel na rtech. Agent cizinci pomalu položil na rameno svou velkou dlaň. Pane Fostre, nařídili mi, abych vaše lidi toleroval. Pokud se přede mnou ještě jednou zmíníte nemesis. s tou tolerancí je konec a s váma taky. Řekl to tak klidným tónem, že jsem ani v nejmenším nepochyboval, že to myslí vážně. Povězte Stryknovi, že se řídím prezidentovými rozkazy, ale příští ropucha z STFU, co mě bude otravovat, skončí v pekle. Franks ho musel trošku zmáčknout, protože Foster vyjekl bolestí. Rozumíme si. Foster rychle zakýval hlavou a odplížil se pryč. Úžasné, jak rychle se role mění, když se zapojí staré dobré hrozby těžké fyzické újmy. Franks se otočil, podíval se přímo na mě a vyrazil mým směrem. Dělal dlouhé vzteklé kroky. Och, och, napadlo mě, že bych utekl, ale to by ode mě byla pitomost a nevzešlo by z toho nic dobrého. Zůstal jsem na místě. Franksi! Zastavil se přede mnou. Pite, Nepochybně věděl, že jsem je poslouchal. No, před chvílí mi připomínal, že vidí ve tmě. Co je ten projekt, Nemezis? To je tajný. Rozhodující týden? To je tajný. No, dobře. Chvíli jsme oba jen nejistě postávali. Rozhlédl jsem se po poušti, strčil ruce do kapes a začal si pohvizdovat. Pořád chceš pomoct? Franks vypadal, jako by ho to bolelo. Tohle pro něj muselo být těžké. Vypadá to, že by to rád zkusil neoficiálními kanály. Pokrčil rameny. Možná, naštveme tím prezidenta. Zabíl jsem zlobry chytřejší než jeho úřednici. Zavrčel nečekaně Franks. Než by čekal na moji odpověď, zamířil k jednomu zaparkovanému vrtulníku u PKM. Byla to obtížná a nebezpečná volba. Za se domocenských sporů, které vysoce přesahovaly mou maličkost a možná získat pár odpovědí nebo zůstat stranou a propásnout šanci na informace spojené s podivnými událostmi měnícími celý svět. Vlastně jsem na výběr vůbec neměl. Být lovcem monster není práce, ale poslání. Byl jsem živým štítem celé lidské rasy. Nevinní lidé jsou naživu kvůli těžkým rozhodnutím, která jsem udělal, a riziku, co jsem podstoupil. Tohle byla osobní záležitost, ve které bych rád pokračoval. Jsem to ale trouba. Následoval jsem ho. Kam letíme? To je tajný. Začínalo to vypadat na hodně dlouhou noc.